Гідемо пасан життя, розділ третій. Наступної неділі баронеса з Жаною пішли до церкви з делікатного почуття шанобливості до свого кюре. Вони почекали його після відправи, щоб запросити на сніданок у четвер. Він вийшов з ризниці з високим елегантним молодиком, що фамільярно тримав його попід руку. Побачивши дан. Кюре жестом приємного здивування вивкнув. «І як це все, до речі? Дозвольте мені, пані баронесо і мадмоазель Жана, відрекомендувати вам вашого сусіду – Віконта де Ламара». Віконт уклонився, сказав, що він уже давно бажає познайомитись з дамами. І почав розмову із легкістю бувалої і добре вихованої людини. У нього була така зовнішність, про яку марять жінки, але яка неприємна всім чоловікам. Чорне кучеряве волосся відтінювало його гладеньке і смугляве чоло, а густі, рівні, як намальовані брови, надавали глибини та ніжності і от темним, синім блиском очам. Завдяки довгим густим віям його погляд набував тієї жагучої виразності, що хвилює салонних красунь. І примушує оглядатись на вулиці, простив дівчат із кошиками. Томна принадність його очей вселяла віру у глибину його думок і надавала значення найнезначнішим його словам густа, блискуча і м'яка борода закривала його трохи за велику нижню щелепу. Вони попрощались після чемної розмови. Через два дні пан Деламар зробив перший візит. Він приїхав саме в ту хвилину, коли оглядали садову лавку, яку поставили того ранку під великим платоном проти вікон-залу. Барон хотів до пари поставити і другу під липою. Але ж матуся ворог симетрії цього не хотіла. Коли запитала віконта, він приєднався до баронеси. Потім він заговорив про тутешні краї, називаючи їх дуже мальовничими – тому що знайшов під час своїх самотніх прогулянок багато чудових куточків. Час від часу його очі ніби ненароком зустрічалися з очима Жани, і її хвилювало дивне почуття від цього швидкого раптового погляду, в якому світилось ніжне захоплення і симпатія. Батько Деламара, що мер минулого року, знав близького друга пана Декелюто, Батько Баронеси, і відкриття цього знайомства дало привід для нескінченої розмови про шлюби, дати і родинні зв'язки. Баронеса напружувала пам'ять, згадуючи предків та нащадків знайомих родин, спритно кружляючи у складному лабіринті генеалогій. Скажіть, Віконте, чи чули ви про Осонуа де Варфлей? Їхній старший син Гонтран одружився з паною Декур з родини Курсуль-Курвіль, а молодший з однією з моїх кузин, паною Делярош-Обер, родичкою Кризанджію. Так оцей пан, де Кризандж, був близьким другом мого батька і, мабуть, знав і вашого. О, так, пані, це ж той де Крінжаль, який іммігрував і син його розорився. О, він самий. Він просив руки моєї тітоньки після смерті її чоловіка, Рафа Де Ертрі але вона не хотіла з ним одружуватись, бо він нюхав тютюн. А чи не знаєте ви, що сталося із вілуазами? Незабаром після свого розгорення, коли 1813 року вони покинули Турен і оселились в Уверні, і відтоді я про них більше нічого не чула. Здається, старий Маркіз помер, упавши з коня. Одна його дочка одружена з якимось англійцем а друга з комерсантом Баселем, дуже багатим. Кажуть, що він спокусив її. Зринали імена, чутні в дитинстві, в розмовах старих родичів. І шлюби цих чужих родин набували для них важливості великих громадських подій. Вони так говорили про людей, яких ніколи не бачили, ніби добре знали їх. А ті люди десь в іншому краї, так само говорили про них, і вони здалека почували, що близькі між собою, майже як друзі або родичі, через саму тільки належність до того самого класу, до тієї самої касти та через благородність своєї крові. Барон, бувши від людної вдачі та виховання, що не мало нічого спільного з віруванням та забобонами світських людей окола, зовсім не знав навколишнього панства. Він запитав віконта про сусідів. Пан Делямар відповів: "О, в нашій окрузі мало аристократів". Таким чином він ніби казав, що на узбережжі мало кроликів, і з'ясував це докладніше. Тільки три родини жили в сусідстві: Маркіс де Катуель, щось ніби голова нормандської аристократії, Віконт і віконтеса де Дебрізвіль – сімейство високого роду, але досить відлюдьковате, і грав де Фурфель, якого змальовували як якесь страховище, що ніби примушував страждати свою дружину, і жив мисливцем у своєму замку Лаврієт, збудованому на березі Ставка. Ще кілька людей купили собі замки, то тут, то там, але Віконт їх не знає. Нарешті вікон попрощався, і його останній погляд був звернутий до Жанни. Так, ніби він окремо прощався з нею, щиріше і ніжніше. Баронеса визнала його чарівним, і головне – цілком світською людиною. Татусь відповів, «А вже ж, певна річ, це дуже добре вихований хлопець». Наступного тижня його запросили на обід. З того часу він став бувати регулярно. Найчастіше він приходив коло четвертої години дня, і йшов до матусії Валею, і пропонував їй руку, щоб допомогти їй у її моціоні. Якщо Жана була вдома, вона підтримувала баронесу з другого боку, і вони в трьох, по-віoli, без перестанку ходили туди-сюди, з краю в край, великою рівною алеєю. Він майже не розмовляв з дівчиною, але його чорно-оксамитові очі часто зустрічались зі схожими на синій агат очима Жани. Кілька разів вони вдвох разом з бароном спускались до іпора. Якось увечері, коли вони гуляли по пляжу, до них підійшов дядечко Ластік і, не виймаючи з рота своєї люльки, сказав «З таким вітром, пане барон». «Можна було б завтра проїхатись до Естера і любісінько повернутися назад». Жанна благально склала руки. «О, тату, коли б ти згодився?» Барон обернувся до пана Делямара. «А ви як, Віконте, поснідали б там?» І справу з прогулянкою було відразу ж вирішено. Жанна встала на світанку. Вона почекала батька, що вдягався повільніше. І вони пішли по росі, спочатку долиною, потім лісом, що весь дзвенів від пташиного співу. Вікон з дядечком Ластіком уже їх чекали. Два моряки допомогли їм засунути човен. Чоловіки, силою впираючись в обшивку, щасили штовхали його. Він ледь-ледь посувався по ринні. Але коли добрались до схилу, човен раптом зрушив і посунув униз по каменях. З тріскотом дертого полотна. Він спинився серед піни прибою, і всі посідали на лавах, тоді двоє матросів, що лишились на березі, зіпхнули його на воду. Легкий і рівний бриз з відкритого моря вкривав брижами воду. Підняте вітрило злегка надималось, і човен спокійно поплив, тихо гойдаючись на хвилях. Спочатку пішли у відкрите море. Обрій зливався з океаном. Від берега висока скеля кидала довгу тінь біля свого підніжжя. Її схили були поцятковані зеленими лужками, осяйні сонцем. Жана, в якої відхитовиці трохи в голові, тримаючись рукою забор човна, дивилась І Їй здалося, що тільки три речі справді прекрасні на світі – світло, простір і вода. Усі мовчали. Барон сидів попереду і пильнував вітрила замість матроса. Жанна і віконт сиділи поруч, обоє трохи схвильовані. Вони одночасно підводили очі, і їхні погляди зустрічались, ніби зведені до купи якоюсь незнаною силою. Між ними вже виникла та невиразна, невловима симпатія що швидко народжується між двома молодими людьми. Коли ж юнак – не поганий себе, а дівчина вродлива. Вони почували себе щасливими одне коло одного. Мабуть, тому, що одне про одного думали. Сонце підбивалось, мов хотіло з білої височуни помилуватись безмежним морем, що лежало під ним. Море ніби кокетувало, згортаючись у легенький туман. Глибоко зворушена Жанна прошепотіла. «Як гарно!» Віконт відповів «О так, дуже гарно!» Ясна прозорість цього ранку будила ніби відгомін у їхніх серцях. І раптом виникла величезна аркада Естера, як дві кам'яні ноги, що йшли морем. Такі високі, що під ними пропливали кораблі. Перед першою з них височила біла шпиляста скеля. Човен причалив. Барон, сплигнувши перший, тримав його коло берега за линву, а віконт на руках переніс Жану на землю, щоб вона не замочила ніг. Потім вони пішли вгору по крутому берегу вкритому рінню, поруч, схвильовані цими хвилинами обіймами. І раптом почули, як дядечко Ластік сказав баронові. «А з них була б гарна пара, їй Богу!» Сніданок у маленькому трактирі біля самого берега був чудовий. На воді вони мовчали, бо океан заглушує голоси і думки. А коло столу вони стали балакучі, як школярі на канікулах. Найзвичайніші речі викликали невгамовні веселощі. Дядечко Ластік, сідаючи до столу, дбайливо сховав у свій берет люльку, що ще диміла, і всі засміялись. Муха, приваблена, мабуть, його червоним носом, кілька разів на нього сідала, і коли він проганяв її надто повільними рухами, щоб спіймати, вона тікала на завісу, вже засидженою численними сестрами, і, здавалося, жадібно стежила за червоним матросовим носом, бо ж відразу ж верталась і мостилась на нього. Кожного разу, коли муха прилітала знову, зривався шалений регіт. І коли старий, обурений цим нападом, бурчав, та й уперта ж з біса. У Жани і Віконта аж сльози виступали, і вона затискала собі роти серветкою, щоб не кричати. Після кави Жана сказала: Може піти погуляти? Вікон підвівся, але барон волів краще полежати. Ідіть, мої діти, сказав він, і вертайтесь через годину. Вони проминули кілька місцевих хаток, прийшли повз маленький замок, що нагадував велику ферму, і вийшли на рівну широку долину. Морська хитавиця втомила їх, порушивши звичну рівновагу. Свіже солоне повітря викликало у них апетит. Сніданок надав їм сили, а веселощі збудили нерви. Тепер вони почували себе трохи сп'янілими від бажання побігти полем Світ за очі. Ужани шуміло у вухах, їх всю затопили нові раптові почуття. На них падало пекуче проміння сонця. Оба шляху хилилося до землі, стигли, обважніли від спеки колосся. Вони йшли. Жодного іншого голосу не було чути під розпеченим блакитним небом. Побачивши вдалині праворуч лісок, вони пішли туди. Під високими деревами, куди не могло пробитися сонце, там простягалася довга алея. З неї війнула на них якоюсь цвіллю і прохолодою, тією вологою, що морозить тіло і проймає легені. Трава тут давно зникла, бо сюди не сягало сонце та свіже повітря. І землю вкривав тільки мох. Вони йшли вперед. Дивись, «Ось там можна трішки посидіти», – промовила вона. Там лежало два стовбури старезних сухих дерев. Вони посідали, головою в холодок, ногами на сонце. Дивились на це метушливе маленьке життя, що зароджував тут промінь. І зворушена Жанна повторювала. «Як гарно, як хороше на селі». «Бувають хвилини, коли мені хочеться бути мушкою чи метеликом, щоб ховатись серед квітів». Вони розповіли один одному про себе, про свої звички і уподобання тихим, задушливим голосом, яким говорять друзі, звіряючи одне одному свої таємниці. Він казав, що йому набридло серед великосвітського товариства, що він втомився від того пустого, одноманітного життя» де не зустрінеш ні правди, ні щирості. Великосвітське товариство. Їй дуже хотілося б знати, що це, але вона була наперед переконана, що воно не варте сільського життя. І чим більше зближувались їхні серця, тим церемоніше бреніли у них пане і панно, Тим частіше зустрічались їхні поляди. І їм здавалося, що в них – Вливається якесь нове почуття доброти, симпатії, інтерес до безлічі речей, що на них вони досі не зважали. Коли вони вже повернулись, барон пішов пішки до гроту «Дівочий покій». І вони почекали його у трактирі. Він повернувся тільки о п'ятій годині після дової прогулянки берего моря. Вони знову сіли в човен. Він тихо посунув за вітром, непомітно, без найменшого струсу. Вітер набігав теплими подихами, надимаючи на мить вітрило, що за хвилю знову безсило спадало уздовж щогли. Тьмяна вода здавалась мертвою, і сонце ніжно схилялось до неї, вичерпавши весь свій жар. Дрімота моря знову скувала усім уста. Нарешті Жана сказала, як би мені хотілося мандрувати. Віконт відповів, звичайно, але ж сумно мандрувати самій. Потрібно хоча б у двох, щоб ділитися враженнями. Вона замислилась, це правда, хоч я люблю гуляти сама, так гарно мріяти на самоті. Він пильно дивився на неї. «У двох теж можна мріяти». Вона опустила очі. «Чи не так це? Можливо». Вона подивилась на обрій так, ніби хотіла побачити, що далі. І поволі промовила. «Мені б хотілося поїхати в Італію і в Грецію». «Так, так, в Грецію і на Корсику. Там, мабуть, так дико і прекрасно». «А він волів краще побачити Швейцарію». Її гірські будинки і озера Вона сказала Ні, мені хочеться побачити нові країни Як от Корсика, Або дуже старі, повні спогадів, як Греція Це ж так приємно побачити сліди тих народів Історію яких ми знаємо з дитинства Побачити місце, де відбувалися великі події Віконт відповів А мені дуже подобається Англія там дуже корисно побувати. Так вони облетіли всесвіт, від полюсів до екватора, відзначаючи варті уваги у кожній країні, захоплюючись уявленнями, краєвидами та фантастичними звичаями деяких народів, як-от китайці та лапланці. Але з усього зробили наприкінці висновок, що найкраща країна в світі – це Франція зі своїм помірним кліматом, прохолодним влітку і м'яким у зимку, з розкішними полями, зеленими лісами, великими спокійними ріками та любов'ю до мистецтва, що ніде так не розвивалось після століть процвітання Афін. Потім вони замовкли. Сонце схиляючись дедалі нижче, здавалось, сходило кров'ю. Широкий, пломенистий слід Блискучий шлях стелився від далекої межі океану аж до смуги за кормою човна. Щухали останні подихи вітру, зникли найменші брижі, і нерухоме вітрило побагровіло. Безмежний простір здавалося заснув, огортаючи мовчанням зустріч двох стихій. З обрію повіло прохолодою. Розгорталася, заквічена зорями, ніч. Дядечко Ласті козявся за весла, і всі побачили, що море мінилось фосфорними блисками. Жанна і Віконт сиділи одне біля одного і дивились на це рухоме світло. Жанна оперлась рукою облаву, і ось палець її сусіда, ніби ненароком наторкнувся до неї. Вона не ворухнулась, щаслива і зніяковіла від цього легкого дотику. Повернувшись увечері до себе в кімнату, вона відчувала себе дивно схвильованою і такою зворушеною, що їй від цього хотілося плакати. Вона замислилась, а чи не він це, обіцяний їй тисячами потайних голосів, наречений, що його послали у своїй доброті проведіння? Чи не ті вони обранці, ніжність яких з'єднує їх нерозривно? і породить кохання. Вона не відчувала, що тих бурхливих поривів, того шаленого захоплення, того глибокого піднесення, які вважала властивим пристрасті. Але їй здавалося, що вона починає його кохати, бо не раз від згадки про нього вона завмирала. А думала ж про нього вона невпинно. В його присутності серце їй тривожило стискання. Вона то червоніла, то блідла, зустрічаючи його погляд, і тремтіла, почувши його голос. Вона дуже мало спала цю ніч. Так і з кожним днем все більше захоплювало її, хвилююче жадання кохати. Вона раз у раз допитувала себе. Ворожила на маргаритках, на хмарах, на монетах, підкинутих угору. Якось увечері батько сказав їй. Причепорись гарненько завтра вранці. Вона запитала: "Навіщо, тато?" Він відповів: "Це секрет". І коли вранці вона зійшла вниз, сяючи свіжістю у світлому вбранні, то побачила на столі у вітальні купу коробок з цукерками, а на столі величезний букет. На подвір'я в'їхав екіпаж. На ньому був напис: "Лера" кондитер у фекелі, весільні обіди. І Людвіна з допомогою кухарчука витягувала через дверцята, що розчинялись ззаду візка. Великі плоскі кошики, що дуже смачно пахли. З'явився віконт Деламар. На ньому були штани в обтяжку і елегантні лаковані чобітки, що дозволяли бачити, яка в нього маленька нога. У вирізі довго стягнутого в талій сюртука. Було мережевне жабо, він мав незвичайний вигляд, той особливий вигляд, що його несподівано надає одежа, незнайомим обличчям. Жанна здивовано дивилась на нього, так ніби досі ніколи й не бачила. Він здавався їй справжнім джентльменом, вельможею з голови до п'ят. Він уклонився і посміхнувся. «Ну що, ви готові?» Вона пробурмотіла. «Та що це, в чому ж річ?» «Зараз дізнаєтесь», – сказав барон. Під'їхала коляска. Пишно вбрана пані Аделаїда спустилася зі своєї кімнати, спираючись на руку Розалії. Яку елегантність Далямара так виразила, що татусь прошепотів. «Гляньте, віконте, ви, здається, припали до вподоби нашій покоївці». Він почервонів по самі вуха, вдав, що не почув, і, взявши великий букет, подарував його Жанні. Вона взяла його ще більш здивована. Всі четверо сіли в екіпаж, і куховарка Людівіна, що принесла баронесі для підкріплення холодний бульйон, сказала, «Справді, пані!» Чим не весілля. В'їхавши в Іпор, вони встали і пішли селом. Їм назустріч виходили з хат матроси у нових випросуваних одежах. Всі вітали їх, потискали баронові руки і йшли за ними у процесії. Вікон вів Жану під руку і йшов з нею попереду. Прийшовши до церкви, всі спинились, а потім процесія. Разом із трубачами, із півчами, і к'юре попрямували до моря. На пляжі їх чекала юрба кругом нового човна, обвитого гірляндами квітів. Його щогла, парус та снасті були оповиті довгими стрічками, що тріпотіли на вітрі. А на кормі золотими літерами було написано «Жанна». Дядечко Ластік, шкіпер цього судна, збудованого коштом барона, виступив всім на зустріч. А в блакитному небі, описуючи криву, літали великі білі чайки, розгорнувши крила, віддалялись, вертались, кружляли над юрбою, що стояла на колішках, ніби цікавилась, що саме тут відбувається. Погорлавши хвилин з п'ять амінь, скінчили співати. І священник глухим голосом сказав кілька латинських слів з яких можна було розібрати тільки звучні закінчення. Після цього він обійшов кром човна і покропив його освяченою водою. Потім спинився і почав бурмотіти молитву, стоючи край човна, проти хрещеного батька та матері, що нерухомо тримались за руки. Вродливе обличчя молодого чоловіка зберігало свій урочистий вираз – але дівчина мліла, охоплена раптовим хвилюванням, і почала так тремтіти, що їй зацокотіли зуби. Мрія, що переслідувала її з якогось часу, набула реальності. Говорили про весілля. Їх благословив священник, люди співали молитви. Чи не їх це вінчають? Чи її пальці нервово затремтіли, чи хвилювання її серця передалось по жилах до серця сусіда. Чи зрозумів він, чи вгадав, чи був охоплений, як і вона, якимись любовним сп'янінням, чи просто знав із досвіду, що ніяка жінка проти нього не стоїть. Вона раптом відчула, що він стискає її руку, спочатку легенько, потім дедалі міцніше. Міцніше, мов хотів її зламати. А потім, не міняючи вираза обличчя, щоб ніхто цього не помітив, він сказав. Так, він сказав, це дуже виразно. О, Жанно, коли б ви захотіли, щоб це були наші заручені? Вона дуже поволі схилила голову. Може, цим вона хотіла сказати, так? Священник кропив усіх водою, і кілька капель впало на її палець. Церемонію скінчено, і жінки підвелися. Назад повертались всі безладною гірбою. Хрест у руках прислужника втратив усю свою велич. Одностайна думка, що впливала на них пахощами кухні, підганяла їхні ноги. У пеплі їх чекав гарний сніданок. На подвір'ї під яблунями стояв великий стіл. За нього сіло шість дужих моряків і селян. Поруч баронеси в центрі сиділо двоє кюре – один з Іпора, другий із Пеля. Навпроти, поруч із бароном, сидів мер з дружиною, худою вже пристаркуватою селянкою. Обличчя в неї було вузьке, стиснуте високим нормандським чепчиком. Жанна почувала себе щасливою. Вона вже нічого не бачила, нічого не розуміла і мовчала. Голова її була затуманена радістю. Вона запитала у Віконта, «Як вас звуть?» Він сказав, «Жульєн. Хіба ж ви не знали?» Вона нічого не відповіла і подумала, «Як часто я буду повторювати це ім'я?» Коли сніданок закінчився, подвір'я полишили матроси, а панове перейшли на другий бік замку. Баронеса розпочала свій маціон, спираючись на руку барона у супроводі двох священиків. Жана та Жульєн подалися до Гаю на зарослі стежки. Раптом він схопив її за руку. «Скажіть, ви хочете бути моєю дружиною?» Вона знову похитала головою, на що він шепотів. «Відповідайте, благаю вас!» Вона тихо підвела на нього очі, і він прочитав відповідь у її погляді.